Тобто я знав, що писатиму про пустелю. Щоправда, з самого початку Сахару довелося забракувати. Не можу сказати, що та частина єгипетської пустелі, яку я відвідав, була густонаселеною. Та все ж вона виявилась надто тісною, щоб прийняти вигаданих мною ботів і стати сценою для розгортання подій. У Сахарі є оази, цілих п'ять. Чотири з них – Альхарга, Дахла, Фарафра та Бахарія – сполучені чудовою асфальтівкою. До кожної з них легко дістатися на рейсовому автобусі. Навіть найбільш віддалена сіва, яку населяють нащадки берберів, теж не справляла враження глухої діри. «Можливо, десь глибше в є справді дикі місця, проте я до них не дістався» і, відповідно, не схотів писати про них на усліп. Так я повернувся до Атаками. До пустелі зі страхітливими ущеленими і моторошними вапняковими формаціями. До пустелі, де немає оаз. Гадаю, від цього Роман тільки виграв. Моя пристрасть до пустель стала першим з двох стовпів, на яких постав бот. Іншим таким стовпом стала наука. Наука не в розумінній сукупності знань, про який-небудь об'єкт чи явище. А наука як найбільш небезпечна іграшка в руках людства. Дивно, у другій половині ХХ століття через помилки, безвідповідальність і пряму діяльність учених загинули мільйон людей. 21 січня. 1968 року бомбардувальник Б-52 військово-повітряних сил США з чотирма водними бомбами на борту розбився під час навчального польоту на півночі Гренландії. Бомби не вибухнули, але були зруйновані. 18 людей від... загинули відразу, 500 отримали різні дози радіації. Американцям пощастило, що політ проходив над практично безлюдною Гренландією, а не над континентальним США чи Канадою. 3 грудня 1984 Бхопалі, столиці індійського штату Мадх'я-Прадеш унаслідок аварії на хімічному заводі компанії Union Carbide Corporation. В атмосферу потрапило 40 тонн оціаніту. Загинуло понад 6300 людей. Постраждало ще в півмільйона. 26 квітня 1986-го аварія на ЧЕС забрала життя 13 осіб. Сотні тисяч отримали різні дози радіації. Цей перелік можна продовжувати. Набереться не менше сторінок, ніж у романі. Проте досі жоден аспірант, отримуючи звання кандидата чи доктора наук, не проходить психологічних тестів для підтвердження адекватності, як, скажімо, роблять з пілотами авіалайнерів. Можливо, проблема здається перебільшеною. Техногенні катастрофи – трапляються не так і часто, з ними майже завжди можна впоратися і так далі і тому подібне. Я міг би погодитися з цим твердженням. Скажімо, якби велика катастрофа траплялася раз чи два за століття, забирала життя кількох тисяч, ламала життя кільком мільйонам, і ситуація не гіршила, на цьому можна було б зупинитися. Якби з часом ситуація не ставала гіршою, я б інакше написав цей роман, або не брався за нього взагалі. Річ у тім, що ситуація таки стає гіршою з кожним роком, з кожним днем. Ніщо не стоїть на місці. Світ розвивається, маршируючи вперед скаженими темпами. Кількість наукової інформації подвоїться кожні два-три роки. Паралельно еволюціонує методологія, з'являються нові підходи та інструменти. Ще десять років тому важливо було триматися на хвилі змін. «Якщо ти не на хвилі, ти поза нею», – говорили молодим науковцям. Нині все змінилося. Хвиля знань стала настільки великою, що одному її просто не осягнути. Дослідження сягнули таких глибин, що вчений більше не може бути фахівцем одночасно у двох галузях. Натомість науковці тепер длобаються в конкретній, кожен у своїй сфері, намагаючись розібратися в ній якомога краще, і сподіваючись, що ця сфера і надалі буде актуальною. Нейрохімік знає все про хімічні взаємодії на рівні нервових клітин, але не розуміє квантової механіки. Кібернетик поняття не має про нанотехнологію, навіть не здогадуючись, наскільки близькі ці галузі. На початку минулого століття геній-одинак міг змінити картину світу, створивши нове вчення. Альберт Ейнштейн, Бенуа Мольдельбро та інші, нині науковці змушені об'єднуватись у групи. Кількість авторів у публікаціях журналів «Натура» чи «Сіенсе» часом Перевищує 60 осіб. У цьому вже криється загроза. Ми випускаємо джина з пляшки. Не з горами той час, коли ми не зможемо більше контролювати власну технологічну могутність. І вчені ці жерці науки будуть безсилі, хай навіть вони об'єднаються у групи по тисячу чоловік. Кількість а головне – швидкість появи нових знань може запросто погубити всіх нас. З цього приводу можна довго дискутувати, проте бот писався з дещо іншою метою. Найбільша небезпека, яку несе в собі стрімкий розвиток технологій, далеко не така очевидна. «Праємонітус, праєммунітус» – так казали стародавні римляни – Попереджений – значить озброєний. Техногенна катастрофа, що спалахує в рамках однієї добре відомої галузі – це ще півбиди. Науковці, що працюватимуть над її приборканням, принаймні знатимуть, з чим мають справу, а значить знатимуть, як діяти. Досягнення різних наук, удосконалення наукових методів, Поява ще більше досконалих інструментів відкрили перед вченими нові можливості. От тільки ніхто не передбачав, що ці колосальні можливості зіштовхнуть нас лицем до лиця із загрозою нових і інших катастроф. Не тих, що можуть бути викликані відмовою обладнання, інженерними прорахунками, помилками персоналу чи навіть злим умислом попереду на нас чекають катастрофи що прийдуть з невідомості і з цими катастрофами буде напрочуд важко впоратися поясню детальніше кілька десятиліть тому задумуючи якийсь експеримент учений передбачав оцінював його результат іншими словами здогадувався що вийде на виході Якщо говорити зовсім механістично, виглядало це приблизно так. З'єдную кілька важелів, на них чіпляю зубчаті коліщатка, вставляю ось такий вал, а потім натискаю на цю кнопку. І все починає крутитися приблизно ось так. Чудово! От тільки ера механіцизму давно канула в лету. На сьогоднішній день науковці дісталися до глибин, за якими починається справжнє невідоме. Теорія, на якій інтуїція та розвинута уява, більше не діють. Гарним прикладом є великий андронний колайдер. Цей колосальний прискорювач заряджених часток на кордоні Швейцарії та Франції неподалік Женеви збудували для того, щоб розв'язати найбільшу суперечність сучасної фізики. Протягом ХХ століття сформувалися дві основні теорії світобудови. Перша з них базується на теорії відносності Ейнштейна, описуючи Всесвіт як макрорівні. Друга спирається на квантову механіку, описуючи матерію на мікрорівні. Проблема в тому, що ці теорії, попри те, що кожна з них окремо підтверджена експериментально, є несумісними. Для адекватного моделювання багатьох процесів потрібні одночасно і одна, і друга. А вони суперечать одній. Великий андронний колайдер був спроєктований, щоб відповісти на основоположні питання, що стосуються будови Всесвіту, тим самим звівши ці теорії докупи. От тільки це лише слова. Жоден учений не знає, що за картина відкриється після експериментів. Я не кажу про ймовірність появи чорних дір і руйнації всієї планети. Це маячня. Я веду мову про те, що фізикам невідомо, котра з теорій отримає підтвердження відносності чи квантова, чи з'являться якісь нові факти, що знімуть неув'язки між ними, чи хто з нас створиться цілком нова теорія світобудови. Вони не знають, у що виліться зіткнення важких іонів та протонів, розкручених до колосальних енергій. Це і стало основним поштовхом до написання бота, адже ядерна фізика – тільки один з прикладів. Іншим прикладом є нанотехнологія – наука про механізми, що в тисячу разів тончі від людської волосини. Вперше, концепт нанороботів прозвучав у 1959 під час виступів Річарда Фейнмана що мав назву «На дні повного місця». Вчені розраховують, що в найближчі два-три десятиліття нанотехнології проникнуть в усі галузі техніки. Роботи, співмірні з розмірами клітини, будуть збирати наноплати для міні-комп'ютерів, їх застосовуватимуть для пошуку і знищення ракових клітин в організмі, вони працюватимуть військовими розвідниками тощо. Попри те, що ці роботи, штучно створені людьми, вони будуть живими в повному розумінні цього слова. Їх вплив на біосферу може бути і буде величезним. Значно більшим за вплив, спричинений промисловою революцією чи забрудненням природи відходами. Та вплив ще не означає небезпеку. Нанороботи, що існують на сьогоднішній день – Нездатні до самовідтворення і надто вразливі для вітру, сонячної радіації, бруду. Вони ні за що не виживуть у зовнішньому середовищі. Вони можуть бути небезпечні, як віруси, а з цим нам відомо, як боротися. Загроза надія з іншого боку, від групи вчених, котрі знайдуть застосування нанороботам у прикладних гаузях. Я писав про це вище і не раз згадував у романі. Один робот не здатен ні на що. Нанороботи можуть виконувати якісь задачі, збираючись у великі скупчення рої. Для того, щоб управляти такими роями, потрібні програмісти. Після того, як рій буде готовий до роботи, знадобляться спеціалісти в галузі, в який планується застосувати наномеханізми. Медицина, мікропроцесори тощо. В результаті група включатиме спеціалістів із щонайменше трьох різних галузей. Нанотехнологія стане дуже небезпечною, поєднавшись з іншими технологіями. Сучасні методики та інструменти надзвичайно досконалі. Вони дозволяють проводити досліди, не вникаючи в суть процесу чи явища. Іноді виходить, що розробник дослідної установки є кращим спеціалістом, ніж той, хто цією установкою користується. Саме в таких умовах на межі кількох дисциплін із залученням учених, чимало з яких не є знавцями головного предмету досліджень нанотехнологія, може викликати страхітливий результат, якого ніхто не те, що не очікував, а навіть не міг уявити. Власне, про це й була моя книга. Я почав писати бот 30 січня 2011 в готелі Хаїростарц у Каїрі в самісінький розпал Єгипетської революції. Зав'язка та основна частина роману створювалися в Україні протягом весни, літа та осені 2011-го за виключенням кількох епізодів прописаних під час поїздки до Греції та авантюри в Новій Зеландії. Завершальна частина «Кульмінація та розв'язка» написана взимку 2011-2012 року в Анголі та Намібії. Я мав за щастя дописувати книгу, сидячи біля вогнища з ніг до голови, обмазаний репелентом замість буркотіння двигунів, що загрузили в пробках, слухаючи віддалення, ревіння левів та перегурхування мавп. Це допомагало. Чистова вичітка бота проходила в хостелі в столиці Намібії. Його хазяїну Чеду окрема велика подяка. Хостел – найкращий з усіх, які тільки можна уявити. Всі технології, згадані в романі, існують насправді, описуючи сполучення нейронів з неорганічними матеріалами я спирався на розробки науковців з факультету біоінженерії Аризонтського державного університету, а також міжнародної групи вчених з Бельгійського університету в Льовені.